A hír olvasó hölgynek gyógyulást kíván a Kejfej teljes teljes táblál Nem fél a sötétben Nem tart az oroszlántól Nem érd meg az árnyékától Eljátszva az úcska színjátékos Nem meg. Én csak voltba járok, sajnos kocsmában van. nem Nem Visszaszámolok 100, 99, 98 Elég És gondol, ki lehet az? Stimmel Fiala, Kejfej Jancsi Civil Rádió 9800 és interneten Vágjunk bele Elő a szűkenővel A nyitott Cabriol és Ferrari-val Az újnóvumos Nyakókistával A komcsizó Budai Gyulával Ez mind a ferrari A kis piros ferrari Ebben a nyomorancországban Ismét egy kejfejancsi minden nap kísérleti műsor Minden nap utolsó adás Egy tizennégy éven aluljaknak nem És a is csak igen korlátozott mértékben ajánlott rádiós förmedvényben Amely csak azért nem lehet akusztikus botrány, mert az az ennyi szignálja volt Szajli József után szabadon Jó reggelt Magyarország, jó reggelt Magyarok, bosnyákok, Szlovákok, Szlovének Folytassam a miniszterelnök csak lehetőség szerint valahol máshol. Nem mondtam, hogy november 27-én, hétfőn este fél nyolckor, tehát ismét a szokott időben, 27-én este fél nyolckor nagyon messziről jött ember, Bakácsal, Filipovval, Önökkel és Velem, Akvárium klub volt lokál. November 27, Virgili és Virgínia napja este fél nyolc. Úgy döntöttem, hogy 7 és 8 óra között zenei napot tartok. Azzal jönnek elő, amivel akarnak, vagy azzal nem jönnek elő, amivel nem akarnak. Zeneileg tomzódom a tegnap után. 8-kor Gergely fél 9-kor Gyurcsány Ferenc, és 9-kor mi lesz, honnan tudom, amikor még csak 8 perccel múlva 7 óra. Azt már elmondtam, hogy 2000. Tessék. Meghallgattam a kosutárgyobban az ütköző témi műsort. Jól tudom, már régóta nem ütköző, nincsenek viták benne, vagy a műsorvezető átmegy ellenzőbe, Soros Györgyről volt szó, és Hát, hát a műsorvezető azt mondja, hogy a Soros György, de a műsorvezető, tehát nem az ellenző, Soros György nyílt társadalma az egyenlő a világgaletájai egyesületek fejezettel, és ez a kommunizmus, és ugye hát azt tudjuk, hogy mennyi áldozattal jár. Beletetetszett beszélni az itárszóróba. Hmm. Oh, my God. Tehát 2017 november 22-es szerda van és 10 percel volt reggel 7 óra. Tegnap még havazott, ma viszont állítólag koratavasz lesz. Így megy ez Magyarországon 2017 novemberében. November utolsó hétfője november 27-én hétfőn Virgil és Virginia, másoknak, Virginia harmadikoknak nem tudom micsoda. Este fél nyolckor az Aquarium Club volt lokájában, ami korábban bár volt, de most éppen lokár. Ismét rendel a nagyon messzire jött ember, hármas csapata, Bakó, Bakó, Bakács, Filippo, Fiala és Önök. Este fél nyolckor most nincs gorillás koncert, tehát nem a szokott fél nyolc órás időpontban Erzsébet tér. Nulla és egy bármilyen témában. nulla és egy négy Csabalaci, okos lesz? Jó reggelt! Jó reggelt! Hát fiala úr, nincs a világon még egy rádióra, a szerint lehet reggel 7 órakor hallgatni. Hát ez fantasztikus volt, köszönöm. Miközben ez a Black Crowd volt valójában Jimmy Page-el. Megnézzük a négy lesz, én én a című, a szenzációs volt. Köszönöm az ajánlást. Nagyon szívesen, most örögtönzött szerelem ez jön. 1-1-8 az óra és 0 6, 30, 6, 7, 7, 1, 1, 6, 1, bármilyen témában. ember 27-én hétfőn este fél nyolc órakor nagyon messzire jött ember az Aquarium Club volt lokájában, bakáccsal, Filippoval, önökkel és velem. Még egyszer lesz az év folyamán, szerintem ne hagyják ki a múltkori, szerintem meg az azt megelőző, meg egyáltalán. Rég volt, szép volt, talán se volt, Moody Blues.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 Ez ilyen Csöke Lászlót idéző zene, hogy csekelászló László halála kapcsán mennyi baromságot beszéltek össze egyébként értelmesnek tűnő emberek. Ad nem mondjak neveket, az valami elképesztő. Egy kiemelkedő személyiség volt -e csekelászló László, ezt nem tudom eldönteni, pedig én interjút is készítettem vele, Rádiózás történeti mérföldkő volt a Szabad Európa létezése, és benne a Teenager Party, és a Dilutani rendezvú. Ha nem lett volna Szabad Európa, hogy Komjáti Gyögy lehetett volna, Komjáti gyögy, vagy Komjáti Gyögy megmaradt volna orgonaművésznek, hogyha a magyar rádió vezetése és a lemezlovas nem gondolja úgy, hogy a könnyűzenére evez, amelynek szakismerője, hát enyhén szólva, mint én a biofizikával. De azáltal, hogy nekünk Cseki László volt a szöveges Luxemburg Hallom a faddingokat, ahol elvész a zene, majd visszajön, nézem apámat, hogy felébredem merre a fejénél volt a fecske rádió, vagy pacsirta, vagy valami női névre, vagy madár névre emlékeztető rádió. Volt valamilyen magnum, ami mindig rossz volt. És volt egy egészen elképesztő vágyam, azt a hangulatot az életben megélni, amit ezek a zenék sugároztak, és amivel kapcsolatban holnap, vagy holnap után egy beszélgetést is hallhatnak majd. Egy Ivánnal, aki megjelentetett egy könyvet, és akinek sajtóbemutatója volt múlt pinteken, ahol Kóbor János, Fredreisz Károly és Fenyő Miklós volt jelen, egészen fantasztikus hangulatot varázsolva. Ha már itt tartok, akkor Benkő Lászlónak gyógyulást kívánok! Ma a 2017, a 22-es szerda van, és 5 percem múlott reggel 4 1, A tenapig telelt ma tavasz váltja... Öltözködésükben legyenek szívesek, alkalmazkodjanak hozzá. Ez a Kéfen mindenemit minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsorának zenei változata. Elérhetőségem 061-4890-9999 és 0636771161. Cseke László, akihez a tegnapi nap folyamán megtért Stadler kettőjük nem béke 489099 és 0, 6, 36, 7, 7, 1, 1, 6, 1. figyelek ha van mire. Ezt most megállítottam, és meg elindítom. Ja, hát azért képtalak, mert nagyon-nagyon régen próbálom hallgatni a velet jó, de sajnos csak naponta, egy vagy, vagy hetente, egy-két alkalommal sikerül, aztán meg elfogy az internet töltés, de minden esetben most sikerült, hát, dolgozol. és ezzel indult a napom. Hát, dolgozol édesem, és ez így van jól. Igen. hát akkor is nagyon érdekes volt ma reggel Regensburgban ezzel édíteni a napot, hogy hétkor keltem, bekapcsoltam és elindultam a kamionnal. Ezzel nagyon izgalmas, nagyon szeretem hallgatni. Most éppen hol tartasz? Régezburg és Papszau között az autópályán Magyarország felé. És mi van az autódban, ha elmondhatod? <gül> Én szerintem valamilyen nyomdai újságnak való papírtekercs, ami olyan széles, amiből ezt a lapuméretű újságot össze lehet hajtogatni. Hétfőn itthon lesz e akkor, amikor nagyon messziről jött ember ismét? Ezt most megint meg fogom próbálni, csak az indítások mindig attól szükszik, hogy most a hétvégén mit sikerül még dolgozni, és a hétfő az általában bizonytalan. Most már, most már csak vízom benne, nem voltam olyan biztos benne, mint a múltkor. Pedig felkészülnék, valami, ott lenni. felkészülnék valamivel, amivel meghívnálak. Hát akkor viszont úgy intézem, ezt meg fogom oldani. Rendben. Várost mondom. Akkor sok mindenre, akkor sok mindenre meghívlak. Mindenki egyébként megvan hívan, legfeljebb nem úgy, mint a Palgota. 061 9 és 06 1 1 6 1 Állítólag utolsó koncert. Körutjára indul azzi Osborne, Aki 10 hónappal vagy 8-szal fiatalabb az előbb meg ezt megtudtam egy Majka műsorból. Mi mindenre jó ez a nagy duett, vagy nem tudom, hogy hívják. Nulla When I was a young man all bigger than a chocolate egg cream was not you nearest Some you bet chocolate here Just the water mixed with milk Stir it up into a fro flow it just like silk You scream, I steam We don't want it cream. think this game's in Boston, it must be something in L.A. But Becky's on King's Highway was the cream of choice. Hey, if you don't believe me, go ask me of the boy. Ah. You scream, I steam, we all want a cream. Ah. You scream, I steam, we all want a cream. Kettő perc múlva lesz reggel, fél nyolc. Ez a kejfej Jancsi, minden, amit aznapról az tudni kell, vagy érdemes a hallgató és János műsorra most éppen zenei változat. Hétfőn 27-én este fél nyolc, óráko, fél nyolc órákor, mondok én mindenféléket, fél nyolc órakor. Nagyon messziről jött ember, Bakáccsal, Filipovval, önökkel és velem az Aquarium Club volt lokájában. Nem egy, nem kettő, akár három téma is van, hogy végül is mi lesz, honnan lehessen tudni. A belépés díj talán. Most elsüthetném, hogy katonák és diákok a felét fizetik, de most nem süttem el, akkor is, ha elsütöttem. 0614890999 és egy szabad a gazda. So, um... Amártam az hogy az elmúlt időben nem, szándékosan nem foglalkoztam, hogy nem volt munkahelyem, mert annyit szeretnék tudatni önökkel, hogy meg nem hírforrások szerint elkelt. Jó reggelt kívánok! Egy mondat ezzel így visszatérhetek a tálai ügyre. Persze. A, annyit szeretnék mondani, hogyha a Fidesz állandóan változatot az összeférhetetlenségi törvényt, hogy a tálai esetében pont miatt orszak egyet, hogy ő mint képviselő lehet, a navelnök is, meg állampitkár, akkor, akkor ilyenekbe futhat bele. Mint De azt a hallottam, amit ez ígyben Gulyás Gergely mondott múlt hét tekem. Á, a, a, nem, őt nem hallottam. Amit ő azt az mondta, legyen. hogy az első értelmes felvetés, mert hogy azt igenis érdemes meghallgatni, megvizsgálni, hogy vajon a képviselőség, a novelnökség, és ez a dolog, ami történt a mollal, ez összeegyeztethető-e. Ez ugyan egyáltalán nem kapta föl a sajtó, de hát, mint tudjuk, a második nyilvánosságban gazdagabban lehet beszélgetni. <tos> ez hangzott el. De amikor, amikor ezt a törvényt hozták, akkor ugye az ellenzéki képviselők felvetették, hogy ez összeférhetetlenség. Nincsen összeférhetetlenség, meg... Háúr, nincs Összefér... összeférhetetlenség ott van, ahol én mondom, és ahol ma összeférhetetlenség van, ott holnap nem lesz összeférhetetlenség. Igen, az, igen, akkor... hogy ezt a népet ez ilyen kurvára nem zavarja, ez a népet minősíti nagyobb mértékben ma már, mint azokat, akik ezt megcselekszik. Az az elvi kérdés, amiről én azt gondolom, hogy elvi kérdés, és az az elv, amiről én azt gondolom, a elv. Sok értelmiségi pancseg. Sok megélhetési forgató. Hat perccel reggel fél hét, like an meg egy óra sky just shine making it up. and you almost got Oh 061489099-es, ma a 2017. november 22-én 7 perccel 318 előtt. Ne felejtsék, hogy november 27-én hétfőn este fél 8 óra, akkor ez hétfő. November 27 este fél 8 óra, nagyon messzire jött ember, Filipovval, Bakáccsal, önökkel is velem, az Aquarium Club volt lokájában a belépés díjtalan. <Szorítás> 06148909999 és 0636771161 honnan tudja, hogy mit akar megosztani, vagy élvezi azt a zenét, amit máshol nem hallhat. Mondtam már, hogy jó reggelt? Jump on. Vajon mit csinálhat ezekben a pillanatokban Michael Style? vagy alszik -e. és igen, egyedül? E. és hol? day, what is it for? These crowns of illusion are fooling us all. And now I am weary and I feel Érdekes, hogy az előbb mondtad a microsoft nekem is pont halt a az összem, hogy valahogy ez az rdm nem kell volna megszűnni, az, nem olyan, hogy úgy meg kell volna szűnni. Jó, de hát tudod, mint ez, mint a Zoránszám. Nem reggel. Igen, de mint a Zoránszám, tudod, mit mindenki félre magyarázott, hogy a szerelemnek múlnia kell, hát van egy ilyen ízé, és akkor aztán meg van egy ilyen bizé. jó, de egy olyan tehetséget, pas, és azóta se csinál nagyjából és hány ilyen dolog van még az életben? Egyszer csak eljön a pillanat, és akkor Varga kéze azt mondja, hogy becsukja az ajtót, és azt nem nyitja ki többet. Vagy ki tudja, mikor fogja kinyitni ismét? De, hát most nem akarok a mondani a tegnapi saját, saját eszmefutatásodra, a, a utaláigazásról. Hát pedig az egyfolytában hát, ott van a fejemben. Igen, azért mondom, de ez nem könnyű. De neked is ott van? Nem, nem. Nekem a küldés van egyelőre Küzdőse, mivel? a mivel? Küzdőse, minden apokat. Minden ilyen ezt csináljuk. Ki itt? Ki ott? A maga módján mindenki gátör. Miközben a nemzetközi helyzet fokozódik. Két. Önök értik azt, hogy miért videó üzenetben és a Financial Times által vagy a nem tudom ki által nyilatkozik meg Soros György a hazája felé irántés és vonatkozásában tekintetében. De értik, hogy ide jönne a Soros és az, hogy fiala, figyelj, pont itt a Sztelgova utca, nem tudom hányban voltam, volna öt percet. Azt mondom, Gyurikám, figyelj, másodszor beszélgetünk, hajra. 061 egy, 099 I saw the knights in armor coming sing something about a queen There were peasants singing And drummers drumming The archers split the tree There was a fanfare blowing to the sun Máskor ilyenkor csalódásomnak szoktam hangot adni, hogy telefonálhattak volna többen is, de biztos annyian telefonáltak, ahányan úgy gondolták, hogy van mit mondaniuk. Én valamikor nézem a naptáramat. Ugye most minden nap vagyok, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Elvileg december 22-én lesz ebben az évben utoljára. Kejfejöncsi, és aztán azt gondolom, hogy legközelebb január 15-én, hétfőn colors flying around, the chosen ones all in a dream all in a dream the loading had begun they were flying mother nature's silver seed to a new home in the sun, flying Mother Nature's silver seed to a new home. Mother <Szorítás> Nature on the run in the 21st century. Look at Mother Nature on the run in the 21st century. Look at Mother Nature on hálás vagyok. HP-ének a mostani esemeséért. Én nagyon sokat tanultam az elmúlt időben. Nagyon. Hogy tanultam-e annyit, gyerekkoromban valószínűleg nem, mert az ember gyerekkorában tanul a legtöbbet beleértve, hogy olyan szivacs agya soha többet nem lesz, legfeljebb szivacsos agya. A kettő közötti különbséget, ha zongorázni tudnám, akkor nem lennék itt. Szerintem legalább egy hónapja volt annak, a nem több, hogy elemcserét hirdettem, és nagyon jó visszaemlékszem arra, lássák még azt a példát, ugye amikor az ember babot ültet, és azt nézve, hogy mikor hajt ki, hogy másnapra összeadnak-e az emberek 100 milliárd forintot. Szándékosan mondtam, 100 milliárdot. Ugye anyukám mondta annak idején, hogy fiam olyan vagy, hogy agy uram, de azonnal, és ebben nem sokat tévedett. Nem kevesen jelentkeztek, jelentkezhettek volna természetesen többen is, de egy viszonylag jelentős summát ajánlottak, és maga a terjedési sebessége ennek az elemcserének ez olyan volt, hogy az első héten tudom, és én négy, öt, és aztán két hét múlva és három hét múlva, és például fogta magát valaki, hogy hogy jutott az eszébe, halvány lila gőzöm sincs, de most küldött egy sms hogy ő is beszáll, és szeretném üzenni innen anyukámnak, hogy ha bár benne van továbbra is ezt a, ez az agyúram azonnal attitűd, hozzáállás a világhoz, de már képes vagyok elengedni ezt, mint valami mentővet, abból adódóan, hogy még az is lehetséges, leírálában. Ha nagyon bonyolult voltam elnézést, cserébe a vagyom. 5 perc elmúlott, 3 8 27-én, hétfőn jövő héten, hétfőn nagyon messziről jött ember, az Aquarium Klub volt lokájában, este fél nyolctól Filipovval, Bakácsal önökkel és velem jöjjenek el, még egy alkalom lesz az évben, a hétfőhöz is még el kell valahogy evickélni. Erzsébet tér Aquarium Club volt lokál a belépés díjtalam. itt pedig ajánlom a kejfejöncsit, mint elérhetőséget ki tudja milyen célból 061 és 06 3677 1161. Let's welcome Simply Red! Simply Red! When the only sound on the empty street is the heavy tread of the heavy feet that belongs to a lonesome car, I open shut. When the moon so long has been gazing down. From the wayward ways of this wayward town When a smile becomes a smirk I Young love for sale Love that's fresh and still unspoiled Love that's only slightly soiled Love for sale Who would like to pay the price For a trip to paradise Love for sale Let the poets pipe of love In their childish way every type of love, better far than they, if you want the thrill of love, I've been through the mill of love, old love, new love, every love but true. young love for sale if you'd like to buy my wares follow me and climb the stairs love for sale love Love A 2017. november 22-e van, és hétfőt perc múlva lesz reggel 8 óra. 27-én hétfőn este fél 8 óra, akkor nagyon messziről jött ember az Aquarium Club volt lokájában, bakáccsal, Filipóval, önökkel és velem a belépés díjtalam. Evidenciák felbontása kis és nagy siker között átmeneti állapotokkal. Portán Norényem Nagyjából 4 és fél perc adatik meg még önöknek, hogy bármit tudassanak a világgal benne velem. 061 489 099 és 063677 egy Figyelek, ha van mire. Képászolom. Létezik egy soros és azt gondolom, hogy el kell innen <gül> Neked is eleged van a szemédből, és abból, hogy csak a német szilárdokról szólnak a hírek? Dudás Gergely vagyok, az Index volt főszerkesztője. Azért mondtam fel néhány hónappal ezelőtt, mert elegem lett abból, hogy küzdenünk kell az újságírói értékekért, az alapelveinkért, a minőségért. Elegem lett abból, hogy a mi hitelességünket kezdik ki a hirdetői befolyás. És elegem lett abból, hogy minket sáros be a tulajdonosi háttér. De nem csak így működhet a magyar média. Egy új lapot csinálok. Az olvasóknak, az olvasókkal. 2018 tavaszán elindulhat a politisz.hu, Magyarország első, csak előfizetőknek elérhető tisztán közéleti online hírportálja. Magyarország legnagyobb közéleti hírszerkesztőségével, több mint 30 fős profi stábbal, a legjobb magyar újságírókkal. De a politizhu csak együtt, csak új alapokon tudjuk létrehozni. Az olvasók előfizetéseiből a legtisztább alapon. Kell egy újság, ami az olvasóit nem árunak tekinti, hanem szolgálni akarja. Kell egy újság, amit valóban érdekel, hogy mi történik az országban. A hú vidéki tudósítói hálózatot hoz létre. Minden megyében, ahonnan lesz 3000 előfizető, saját dedikált tudósítónk lesz. Kell egy újság, aminek nem oligarha, pártpénztárnok vagy politikai kalandora tulajdonosa. Kell egy újság, amit nem lehet használni vagy kihasználni, mert az előfizetői tartják el. Én egy ilyen újságot akarok csinálni. Az olvasóknak az olvasókkal. Én tudom, hogy kell egy szerkesztőséget felépíteni, és tudom, hogy kell jó újságot csinálni. 23 éve vagyok újságíró, 10 évig voltam különböző vezető pozíciókban az indexnél. 2013-ban egy helyzetben lettem főszerkesztő, újraépítettem a szerkesztőséget, és szerintem az ingyenes tartalomra épített üzleti modellben a lehető legjobb újságot csináltuk meg. De ez ma már kevés. Én ennél többet, jobbat akarok. És tudom, hogy ezzel nem vagyok egyedül. Először az alapokat kell leraknunk. Kell 30 ezer ember, 30 ezer politisz, azaz állampolgár, aki hajlandó most előfizetni. Mert valóban független sajtót, minőségi tartalmat akar. 10000 forint az éves előfizetés ára, ez kevesebb, mint napi 30 forint a tisztességes, valódi hírekért. Ha nem leszünk elegen, mindenki visszakapja a pénzét. De én tudom, hogy elegen leszünk. Mert valójában egy nagyon egyszerű kérdést kell mindenkinek magában feltennie. Akarja-e? és ha akarja, ad -e egy esélyt annak, hogy létrejöjjön Magyarországon is egy olyan újság, ami valóban független, befolyásolhatatlan, és a hatalom számára is érinthetetlen. A következő napokban részletesen is elmesélem majd, hogy mi a baj a magyar médiával, és miért lesz jó újság a politis.hu. Kövess a Facebookon, kérdez, de nem másra várj. Fizesse elő, Lehet? fizesse elő most, és oszd meg, hogy Hozzuk együtt létre Magyarország legjobb újságját ugye ja, van egy, rossz, egy, rosszabb, egy hosszabb és egy rövidebb verziója az interneten a felhívásodnak most a rövidebb szót Dudás Gergelyel beszélgetek vagy Dudás Gergely beszélget velem honnan kezdjük? Halló, jó reggel. Jó, ja. jó reggelt hallgatok meg. honnan kezdjük? hát én azt gondoltam, hogy te fogsz kérdezni én ezt értem, csak azt kérdezem hogy holba menjünk vissza időben Időben? Hát ez egyébként borzasztó érdekes, most így a napokban folyamatosan dobálja föl a Facebook azokat az értesítéseket, gondolom sokaknak, hogy tíz éve vettetek barátok X-el Y-nal, ez el általában egyébként most a legközelebbi barátaimra vonatkozik, mert hogy tíz éve kezdődött el Magyarországon, a Facebook láz tulajdonképpen. Akkor még így valójában elsőre egy ilyen szűkört érintett, még a biben voltunk. Én most egyébként éppen megyek a, az eltérő médiaszakos hallgatóknak üzleti modellről, vagy a médiában működő üzleti modellekről beszélni. És az a gyanúm, hogy ők ők ugye már valójában nem, hogy nem ismerték a vivet, hanem, hanem egyszerűen úgy nőttek föl, hogy nem is emlékeznek arra, hogy mikor csatlakoztak a Facebookra, mert annyira természetes volt. Miközben egyébként mindaz, amiben ma vagyunk, és mindaz, a, mindaz amiről a politisz nagyon jelentős részben szól, amiért többek között feltétlen szükség van szerintem arra, hogy a közéleti nyilvánosságot egy picit megpróbáljuk megújítani, és, és új elemekkel gazdagítani, ilyen nem szeretne lenni a politisz. Az, az részben annak köszönhető, ahogy ma a Facebookon élünk, és ahogy a Facebooknak köszönhetően átalakultak egyrészt a fogyasztói szokásaink, másrészt pedig átalakult erre reagálva a médiának a tartalom kínálata. És tulajdonképpen az én egyik alapvető mondásom az az, az hogy hogy már az online újságok, az ingyenes tartalmat kínáló online újságok, azok arra kényszerülnek, hogy az erejük, az energiájuk, az újságíróik munkájának a nagyon jelentős részét, szerintem megengedhetetlenül jelentős részét, azt posztokra fordítsák. Arra, hogy szórakoztassanak minket, arra, hogy érzelmeket váltsanak ki belőlünk, arra, hogy a Facebookon keresztül minél nagyobb tömeget elérjenek, hogy realizálni lehessen a hirdetési bevételeket, és én azt állítom, hogy egy olyan újságra is szükség van Magyarországon, ami inkább gondolkodtat, ami inkább összefüggéseket láttak, ami segít megérteni jobban, hogy mi történik Magyarországon és körülöttünk a világban, de ezt nem feltétlen klikvadász három mondatos posztokban teszik. Te most valójában egy kortes beszédet mondtál. Nagyon köszönöm a lehetőséget. De azt Bocsán... kérd... De azt kérdezem tőled, hogy azok az orgánumok, leginkább az index, ahol te korábban dolgoztál, az ebben a hangnemben soha nem beszélt. Ö, mármint, hogy abban a hangnemben, ö, arról a munkáról, amit ott végzünk? Egyáltalán az életről. Tehát nagyjából hasonló hangot, mint amilyet most megütöttél, te legutóbb, de az sem egészen ilyen hangnem. Megmondom egészen pontosan, hogy mikor ütöttél meg, április 21-én. Április 21-én, ja, a dühösek vagyunk, és hügyetlenek címűszik. Igen. Uh, ugye? Sőt, az lehet, hogy 22. Nem, az 21. Nem, nem, 21, aha. Uh, hát én nem gondolom egyébként, hogy a, a, azt, azt, azt, bocsá, most ebben az azt, bocsán, most ebben azt kéne felfedeznem, hogy ezt az őszinteséget az Index nem tanúsította, akkor én ezt visszautasítom. Nem, nem ezt a, mondom. Azt mondtam, a... hogy ezen a hangon <gül> um, tehát esjünk mindjárt túl az érdes részen, és ha ma nem fejezzük be fél kilencig, akkor folytatjuk a jövő héten. <gül> um, én kitüntetésnek vettem azt, amikor te engem felhívtál, uh, annak érdekében, hogy ez a Durván 300 millió forint összejöhessen, és ez egyebek között a Kejfejancsi hallgatósága is hozzájárulhasson, de arra biztos emlékszel, nincs mit. De arra biztos visszaemlékszel, hogy amikor én korábbi állomáson, Kejfejancséként azt mondtam, hogy működjünk együtt, és megmondtam neked egész pontosan, hogy nem tudom, hogy miben működjünk együtt, de én is feldolgozok anyagokat, és én is felvetek dolgokat, ti is felfedeztek dolgokat, ti is feldolgoztok anyagokat, akkor azt érzékelted velem, hogy nekünk nincs miben együttműködni. Hát... Um én most ennyire részletesen erre nem ö, emlékszem, de szerintem én biztosan nem azt érzékeltettem veled, hogy nekünk nincs miben együttműködni. Tehát én most az együttműködéssel kapcsolatos részletekre nem emlékszem. Én pontosan én nem emlékszem, az, az... ez így volt, és még egyszer mondom, semmilyen por nincs leverve rajtad. Annak érdekében, mm. hogy őszintén és pozitívan tudjunk beszélni a jövőről, ahhoz én elvégzem a gyászmunkát veled, amit én mindenkivel elvégzek, aki egyébként erre hajlandó. Tovább megyek, amikor én téged néhány alkalommal fel elhívtalak, beleértve, amikor távoztál és mondtam, hogyha szívesen meghallgatlak a távozásodról, akkor is minden alkalommal azt mondtad, hogy nem. Ez az első a... alkalom, amikor te itt beszélsz, és én őszintén remélem, hogy ezügyben még hmm. meg fogsz tudni szólalni hozzátéve, hogy jöjjön neked össze az, ami egyébként az elmúlt időben keveseknek sikerült, de attól még a múlt az hmm. így alakult. Nagyon köszönöm akkor egyrészt, hogy, hogy, hogy most ennek ellenére. De nincs ennek ellenére. Ez nem egy nagyon jól beszélsz, Nincs ennek ellenére. Ki. Tehát én már kinőttem a abból a korból. Segítsek, akkor csak a gyászunkában annyit hadd segítsek, hogy itt két dologról ö, ö, beszéltél most konkrétan. Az egyik az egy olyan típusú együttműködés, amire, hogyha most visszahelyezem magam abba a pozícióba, amiben én nagyon sok éven keresztül voltam, tehát az index főszerkesztői pozíciójába, és azon kéne gondolkodnom, hogy hogyan tudnánk, egy reggeli rádióműsorral együttműködni, akkor, amikor egyébként az index próbálja felfuttatni a különböző audiovizuális tartalmakat, akkor ez egy nehéz kérdés, és szerintem én annyit mondtam, hogy nem tudok erre most mit mondani. Ami egyébként pedig a távozásom utáni média szerepléseket illeti, én nem akartam besározni az indexet. Én nem akartam erkölcsi limbó léceket emelni azzal kapcsolatban, hogy, hogy itt vesézzük ki, hogy, hogy működünk, hogy nem működünk, mi ez a tulajdonosváltás, stb. Én azt gondolom, hogy abban a, abban a mai nagyon beszűkült nyilvánosságban, abban a nagyon beszűkült médiatérben. Az index bizony egy fontos szereplő. és én nem bántani akarom az indexet. Ugyanakkor viszont azt is állítom, hogy az index ugyanolyan kényszerpályán mozog, mint nagyon sok másik online, vagy hát, ha, ha nagyon sokról beszélnénk, nem lenne a koragon. Tehát még az az egy-két online médium, ami, ami a tartalmi függetlenségét így úgy őrizni tudja, az, és ez, ennek a beszűkült pályának pedig a, a, a, az alapja és a kerete az az üzleti modell. Tehát nem az újságírók rosszak, nem az újságírók a hibásak, hanem egyszerűen, innen indultam ugye a, a kortes beszédemmel, ha úgy tetszik a, a, az elején, hanem a nagyon jelentős részben egyébként a Facebook által is átalakított médiafogyasztás és média működési modell az lehetetlenné teszi, hogy elég alaposan, elég sokat foglalkozzunk a közügyekkel. És ezt mindenütt a Igen, bizágon, csak én Márcán azt tapasztaltam a hazai médiában, hogy ezt a gyászmunkát senki nem úszhatta meg, mert ha bár új Péter sem akart közvetlenül beszélni, azt követően, hogy ő elhagyta uh -huh. az indexet, Tél. aztán menet közben különböző hírek kapcsán, legyen az mondjuk, a vs.hu és annak gazdasági vonatkozásai a matolcsi rokonsággal egyből kiderült, és nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor kijött belőle az, ami korábban nem, ami tehát mind azt mutatja számomra, ami nem egy nagy felfedezés, hogy a gyászmunka az nem maradhat ki. Hát és lehet, a gyászmunka az nem, az nem fejeződik ki a sározásban, bár kétségtelen, hogy a gyászmunkában van egy olyan el- és leszámolás, amelyben az ember mond olyan mondatokat, mint amilyen mondatokat az ember elvileg megúszhat? Gyakorlatilag nem. Lehet, hogy ebben igazad van, vagy biztos, hogy ebben igazad van, mármint, hogy a gyászmunka az nem megúszható. Most nem. azon gondolkodtam el egy pillanatra, hogy vajon tekinthető-e bizonyos értelemben gyászmunkának az, amit most csinálok. Uh, és, bizonyos mértékben igen, bizonyos de te, mértékben te ezt most nem önként nem. végzed, a gyászmunka. Jó, hát te nem jártál annyi sziáterhez, mint én, ezt megköszönhetem édesanyámnak, uh, uh, hogy, uh, hogy a gyászmunka az egy önkéntes dolog. Tehát a gyászmunkát az ember sohasem azért végzi el, mert valaki rákényszeríti, hanem azért, mert valójában a gyászmunka, tudod mire jó? Arra, hogy az ember túl tudja lépni azon, ami előtte volt. A gyászmunka valójában, a szó konkrét értelmében mindig egy rokon elvesztése után történik, amiben a legszörnyűbb egy gyerek, de utána jön az anya, az apa, és nem szeretnék fontossági sorrendet felállítani. De gyászmunka van akkor is, amikor az ember elköszön az előző munkahelyétől, és én, Igen. aki 2017 márciusában eléggé furcsa körülmények között váltam meg, vagy kellett megválnom, hajdan volt rádióállomásomtól, eléggé jól tudom, hogy Mit jelent a gyászmunka. Valamint a gyászmunka egy olyan dolog, ami tulajdonképpen sohasem fejezhető be, csak az ember előbb-utóbb abba hagyja, de magában azért tovább folytatja, bár kicsit, hogy az élet elfoglalja aztán a helyét. De hát igen, tehát hogy így van a gyászmunkával, ahogy mondod, és, és ugye te is beszélsz arról, hogy egy munkahely elvesztése is járhat olyan folyamattal, ami egy gyászmunkát jelent. Én azért 13 évet eltöltöttem az indexnél több mint 10 évet, vagy kb. 10 évet vezető pozícióban. Tehát persze, ez egy nehéz elszakadás, és egyébként az, amit most csinálok, az pedig ugye arról szól, hogy, hogy hogyan lehet jobbá tenni azokat a körülményeket, hogyan lehet az újságírók függetlenségét és munkájának minőségét más lábakra, más alapokra helyezve működtetni, és ugye mivel ez a két dolog szemben áll egymással, ahogy ma az online működik, illetve ahogy szerintem kellene legalább néhány újságnak működnie Magyarországon, ezért tulajdonképpen oh. ez egy az elszakadás vagy, a, vagy az elszakadás feldolgozásának a megkönnyítés. Ha partner is benne, is akkor valószínűleg hétfőn fogjuk folytatni, de most nem fejeztük be, csak azt kérdezem tőled, hogy valójában te most az Angyai Vajdának az ígéret földjéből mondod azt, hogy neked sincs semmi, nekem sincs semmi, ez pont elegendő ahhoz, hogy egy vállalatot alapítsunk. Te ilyen helyzetben vagy? Hát egy picit, igen. Én azt De gondolom, tényleg? hogy Hát anyagi értelemben, igen. Anyagi értelemben kérdeztem. Igen, de ugyanakkor meg én azt mondom, hogy ennél egy picit többről van szó. Tehát valójában ugye ez, a, ez a modell, amit én választottam, nem csak ö, arra, hogy hogyan kéne működni egy újságnak, egy valóban főszerűen újságnak, de próbálom befejezni a kortes beszéd jelleget. Ö, szóval az a modell, amit én választottam, az a, az a létrehozásban is egy, egy, egy igen tulajdonképpen ezt a mondatot lefedő dolog. Azt mondom, hogy tegyük össze, rakjuk össze. Hogy ne arra várjunk, hogy majd az amerikai követség pályázatából, vagy, vagy a ö, Soros, vagy más ö, nagy filantrópok pénzéből, vagy német ö, alapítványoknak a pénzéből majd lesz valami, nem tudom, új szabad Európa rádiónk, vagy mi a. Tököm, igen. E, e, ugye ez, ez te... az online média alkalmas, hiszen ha én ugyanezt akarnám megcsinálni egy rádióval, azt internetrádióval meg tudnám csinálni, nem internetrádióval pedig nem. Azt kérdezem tőled, haladjunk Hát Az azon a... online is korlátozottan alkalmas, bocs, mert ugye arról beszélünk, hogy, hogy a, a, a, a nem internet rádiónál neked frekvenciengedély kéne, ami Igen. az eleve nem hozzá az államtól, de ugyanakkor meg az online-nak is van egy beruházási költsége, egy indulási költsége. Tehát nincs a. A kettő között óriási különbség, különbség amely hiába rendelkeznék egy a... stúdióval, ha nem lenne hozzá a, a frekvenciája. Az esetben ilyen nincs. Az Azt én én kérdezem tőled, miután én téged egy tízes skálán az írásaid alapján nagyjából kettesre ismered, tehát alapvetően nem. Mm -hmm. Hogy te ennyire optimista vagy, ennyire naív, ennyire kétségbeeset, ennyire derülátó, vagy további EFGHIJKLMN nem sorolom fel az ABCS-es betűjét, vagy. Mert ugye az, amiről te most beszélsz, most túlmenően az Andzsai Vajda szövegen, egy olyan dolgot fogalmaz meg, ami Magyarországon még nem történt meg. Nem történt meg, és ennyiben van benne. Én nem szeretem a naiv jelzőt, az idealistát az inkább igen. Aha, ez, egy legyen, olyan, legyen ez, egy, ez egy olyan. idealista. Ez egy olyan felvetés, egy olyan ajánlat, ö, ami nyilván. Hát hogy, hogy egyrészt, hogyha kampány kampányszerepben vagyok, akkor én nem beszélhetek a kudarcról. Hát, hogy a fenében -e lenne benne a kudarc? Hát, hogy a fenében -e lenne ebben benne kockázat? De ugyanakkor viszont valójában tök szomorú. Jó, 300 millió forintot összeszedni, ugye arról beszélsz, hogy kevesebb összeg is kiindulási alapként szerepelhet. Melyik az a minimális... Nem szerepelhet kevesebb nem? összeg. Nem. Tehát, hogy pont arról szól a történet, hogy nincs ilyen téren kompromisszum. A 300 millió forintos cél, a 30 ezer előfizető összeszedése az, az alapján lett belőle, hogy én készítettem egy üzleti, és, egy üzleti tervet, és ez az üzleti tervez az azt hivatott szolgálni, ami, ami még előbb elkészült, hogy van egy vízió és, és munkamenetrend arról, hogy hogyan kéne... Magyar az, az, amiről Rádi Antónia a 444.hu kapcsán annak idején írt, hogy a Magyar JETI ZRT-nek szerint a rendelkezésre áll, mint egy 100 millió forint tőke, amit nem egy hajról kapott, 10-20 milliós tételekben kalapozta össze, és ezzel indult, akkor ez számodra a kevés. Ez, ez kevés, de, de szerintem ez az idézet több ponton nem stimmel. Tehát, hogy a magyarietinek volt ennél nagyobb donora több hír szerint, de, és nagyobb pénzből indult. De nem akarok elveszni ebben, csak, csak hogy ott különböző találgatások voltak, és azt, hogyha valaki belegondol, hogy ott egy milyen stáb, milyen bérköltséggel indult el, akkor azt nem veheti komolyan, hogy százmillióban. Ahó. Itt vagyok, igen. Hogy ezt teszi örökké, hallhatatlanná a szilágyit, ez a itt vagyok, tehát ezt, ezt nagyon de kitaláltam. Mert így az emberek ugye ezt mondják. Azt kérdezem... De, hogy... igen? Ja nem, csak azt akartam mondani, tehát hogy én alapvetően abból indultam ki, hogyha ha, ha össze akarunk szedni, vagy ha egy olyan újságot akarok megcsinálni, amit élnek csak közéleti ügyekkel, egy picit másképp, egy picit jobb minőségben, vagy nem is picit jobb minőségben, Összefüggéseket láthatva, oké, okay, nem nyomom a kampány et tehát egy minőségi jó akarok csinálni, ahhoz sok ember kell. Itthon van nézzük a, a Spotlight című filmet, a, a Boston Globe Igen. 210 emberrel működik egy helyi újság, egy alapvetően helyi közéleti újság. Hát nonsens, a, a Spiegelnek oké, okay, hogy egy 80 milliós németországról beszélünk, de most figyelj, 70 fact csekkere van, tehát tényellenőrzője, nem újságírója, nem szerkesztője. Ez a, ez a, ez a ö, státusz a magyar médiában ismeretlen lényegében. Nincs ilyen, a legnagyobb szerkesztőségekben sincsen. Hát azért, tehát ha azt gondolja valaki, szerintem ez akkor nem teszi feltétlenül sem naibbá sem idealistikussá az elképzelést, hogy vannak legalább, de szerintem nem 30 ezeren, hanem sokkal többen, akik azt gondolják, hogy, hogy haló, hát én nézegetem azért a német sajtót, nézegetem az angolszás sajtót, vagy nézegetem a francia sajtót. És azt látom, hogy van különbség a között, ahogy ők az ügyeket, a saját közügyeiket feldolgozzák, napirenden tartják, vagy több aspektusból megvizsgálják, vagy vitakultúrát alakítanak ki. És akközött, hogy a magyar média az nagyjából arra képes ma már sajnos csak, hogy lekövesse azt, amit politikusok mondanak, bedobna, és aztán azt jobbról-balról megrágjuk egy kicsit, vagy Én, vagy, én ebben nem vagy, vitatkozom, vagy, vagy két, két, do, két dolgot mondom ez, ez én, én értem, ugye egyfelül idéznék tőled, de ez azt is jelenti, hogy annak az árát meg, á, á, kell megfizetni, hogy az újság mögött nincs oligarha megkérdő kisztességi vagy szándékú vállalkozó, aki letenni az induláshoz szükséges tőkét ez alaptisztán, és csak akkor indul, ha van elég ember, akinek hiányzik egy minőségi közéleti e, online portál. Másfelől pedig, ott a szerzőt nem nevezhetem meg, mert az nem e, etikus. Kedves Dudály Gergely, nem érzed, hogy ez így nem túl kollegiális. Arra az üzenetre gondolok, hogy kell egy újság, mert az összes többi szartéleg így gondolat. Kérdezi valaki tőled e, egy olyan csoportban, ahol... E, kinemond, mert nem mondom kinem... ki. De nem elképesztő, de, eljön az argam. A, de nem, ám, de, ettől nem kell zájjéget. tartanod. Mm -hmm. ö, én nem érzem ezt. Tehát, hogy én azt, én azt érzem, hogy ez a fajta ö, komment, ö, vagy ez a fajta egyébként, ö, nagyon sokaktól meg megkapom az ellenkezőjét is, tehát nyilván, nyilván semmi nem fekete-fehér, de biztos, hogy van ez az érzés, tehát, hogy én, hogy én túlnyíltan vagy... Ö, Túl agresszíven, vagy támadólag, vagy irritálóan beszélek arról, hogy milyenek a mai magyar média állapotok. Én sajnálom, hogyha valaki ezt így érzi, de alapvetően az a kérdés, hogy az, amit mondok, az igaz. -e. És az, amit mondok, az igaz. Az, amit mondok, az úgy igaz, hogy a magyar média erről nem beszél, és nem is akar beszélni. De ez hát, összefüggésben, volt, a de, de ez összefüggésben van a te indextől való távozásodról? És összefüggésben van az én indexől való távozásommal, ezt hogyha valaki. Én nem várhatom nyilván azt, hogy a, a politik az olyan központi szereplője legyen mindenki életének, mint amilyen az enyémnek. De hogyha például ez a, a, a kollega valóban figyelmesen megnézte volna az én videómat, vagy elolvasta volna azt a nem is túl hosszú cikket, amit a médiapiacról írtam elemzésként, hogy mik a problémák, hogyan működünk, és hogy miért, miért vannak ezek a problémák, akkor eszébe nem jutott volna ezzel a fajta ilyen ö, ö, pici, ilyen személyes sértettséggel kezelni azt, amit én mondok, vagy magára venni. Ö, pedig ő magára vette. De hát teljesen fölöslegesen én nem az újságírókat bántom. Én azt állítom, hogy nem beszélünk arról, hogy az a rendszer, amiben az ingyenes tartalom kínálat mellett az online médiában dolgozunk, kényszerülünk, az rengeteg olyan kompromisszummal jár, ami azt eredményezi, hogy nem a minőségi szolgáltatással foglalkozunk, ami azt eredményezi, hogy nem közügyekkel foglalkozunk, és ami azt eredményezi, hogy mindenre sokkal kevesebb erő és energia jut, mint amennyi szerintem szükséges. lenne. lassan el Ez volt az egyik kompromisszum. Tökéletesen értem, én mindjárt ajánlani fogok egy következő időpontot, de a következő a kérdésem. Ugye teljesen nyilvánvaló, hogy ezt a helyet ma Magyarországon Hát az én még ilyenek, ugye nyilvánvalóan jóval korábbiak, azt elvileg, és gyakorlatilag a magyar közszolgálati médiának kéne betölteni, de a hazai médiastruktúrát itt most pár másodperc alatt nem fogjuk leírni. Ugye te egyszerre üzenz hadat, és egyszerre próbálsz új lapot nyitni, hozzátéve, hogy én most kutyafuttában átnéztem távozó ö, online főszerkesztők ö, búcsú szövegét, illetve mindazt, ami ezzel kapcsolatos volt, és abban mind-mind a tulajdonosi szerkezetről volt szó, és az, hogy nem volt megúszható az, hogy a tulajdonosi szerkezetből adódó irányvektor előbb-utóbb nem újtasson úgy a főszerkesztőre, hogy az távozásra késztesse. Te ezek szerint azzal, hogy kiállt a piacra, azzal, hogy megmutatod magad, azt feltételezed, hogy te leszel ezügyben az első és talán egyetlen fecske. De ezt most uh, nem egészen tudom. Hát egy olyan tehát, tulajdonosi hogy... szerkezet lesz mögötted, ja, ami nem fog ja, rád ahhoz, ilyen vektort igen, mutatni. Igen, igen, igen, azt feltételezem. Hát egész pont igen. Tehát én azt gondolom, hogy, a, hogy itt nem is a tulajdonosi szerkezet pusztán az, ami fontos. Ö, ö, hanem azt ö, mondom, hogy az a, a, ö, tehát az a kérdés, hogy egy újság kinek van kiszolgáltatva. Ez lehet a tulajdonosa, és ez a, ez a legnagyobb és borzasztó probléma, de lehetnek a hirdetői is. Természetesen, ez, mondja, igen. A, a tulajdonosi igen. szerkezettől független dolog. És én azt állítom, és ebben leszek... A tulajdonosi elsősükség. szerkezettől dudás nem független dolog. Micsoda? A hirdetési piac jelenléte a médiában a tulajdonosi szerkezettől nem független ma Magyarországon. Én az, az nem független, persze, de azt mondom, hogy ez egyébként, hogyha most ilyen elvi alapon nézed, akkor van egy adat Kicsit olyan, hogy a tulajdonosi, a tulajdonosi szerkezet és a hirdetési szerkezet lefedi egymást. Ebből adódóan nincs piac? De hát jó, de most arról beszélünk, hogy az szállt meg, vagy az államhoz kötődő emberek szálltak meg különböző médiumokat, és oda, hogy áramlanak állami hirdetések, aki Akihez, ezben nem Igen. érintett, ahhoz ez nem áramlik, és az piacon működik. Ettől még lehet egy idióta tulajdonosa, és azt mondom, hogy elválasztható a kettő, tehát lehet egy tulajdonosi nyomás, mert lehet, hogy valaki arról akar beszélni folyamatosan, hogy a, nem tudom, illóolajok hogy gyógyítanak, és ezt akarja látni az újságjában, meg lehet az is, hogy, hogy egyszerűen csak van egy olyan piaci kényszer, hogy jönne a hirdető, és azt mondja, hogy érjetek el nekem ma reggel két cikkel 300 ezer embert, és akkor ezt úgy lehet produkálni, hogyha kirakjuk a, a véres baleseteket. Legye, vagy a, legyen vagy a, legyen vagy így, a... legyen így, azt kérdezi tőle hogy az a érdekében, és, hogy... Hogy... és azt mondom, bocs, csak azt mondom, hogy, hogy érted, hogy van, amiben az igazi első fecskeség van. De ez csak az online-ra vonatkozik, mert szerte a világon így működik a, a, a, a hárnyúzzal vagy a szeriőz újságírással foglalkozó médiának a döntő része, és ez nálunk sem volt másképp, amiben a nagy változás van az az, hogy itt az előfizetők diktálnak. Tehát az előfizetőnek kell megfelelni. Azért abból jön a bevétel töntő része, azért kapom a pénzt, hogy letegjem a Rendben van, az előfizető lehetséges, hogy egy dáridót akar, de szerintem itt most, ha neked megfelelő hagyjuk abban, mm. bár ez inkább egy Jó. mondat volt, mint kérés. És az a kérdésem viszont igazán, hogy hétfőn 8 órakor, illetve 8 óra 4 perckor folytathatjuk-e úgy, hogyha bárki ebbe be akar folyni a hallgatók részéről, ám megtehesse? Persze és akkor akár kilencig ig is rendelkezésedre állok, nyilvánvalóan nekem is lesz kérdésem, de akkor én azt mondom, hogy ezt a mostani beszélgetést, ami nem, amit nem fejeztünk be, az, én szeretném azt, hogyha ez a dolog létrejönne, és független attól, hogy részt e benne vagy sem, leginkább úgy gondolom, hogy nem szeretném, hogyha neked lenne egy ilyen gyereket, különös tekintettel arra, hogy erre a magyar, magyar eh, médiapiasznak szüksége van én ennek érdekében mindent elkövetek de az, hogy ezügyben akkor tiszta legyen a nyitó lelkismerete, hiszen akkor könnyen lesz, és hogy újabb és újabb beszélgetésre lesz szükség eh, folytassuk ezt hétfő 8 óra után három perccel Oké, nagyon szépen is. És akkor kilencig takar is kilé a laptáramat. Nagyon De. szépen köszönöm. Jó, én Szia. Is. Szervusz. Dudás gergeit hallották önök, és keringőre való felhívást is hallottak, hiszen számítok önökre majd hétfőn 8 óra után. Igenis. Dulás Gergelyel beszéltem, aki valamikor tavasszal még az Index főszerkesztője volt, aztán felállt. Um, előtte volt már egy hosszabb írása, amikor a Simicska Birodalomhoz került közvetve az újság, és most politiz.hu néven próbál verbúválni Magyarországon valójában egy első független lapot, és felhívott telefonon, hogy segítsek neki, és én álltam rendelkezésére, és ezt meg fogom ismételni hétfőn. Aztán ki tudja még, hogy hányszor 300 millió forintot szeretne uh, nyitásképpen... 10 forintonként. Igen, igen, igen, akkor kép, képben vagy. Én előfizető vagy. Igen. Te előfizető vagy? Igen. Azt kérdezem tőled, hogy mit gondolsz a kezdeményezésről, egyáltalán mit gondolsz a hazai sajtóról, ugye egy olyan dologgal állunk szembe, amiről azért sokat még nem tudunk, de egy dolgot biztosan tudunk, hogy a mai média szerkezet beteg, és ahhoz, hogy tisztán láthassunk a világban, tényleg szükség lenne új orientációs forrásra, de nem azért hívták fel, hogy magammal beszélhessek. Ehhez <gül> 30 ezer kell nekik, ugye, hogy pontosan számoljunk. Igen. Ez nagy szám Magyarországon. Ez nagyon. E, írott sajtóban lényegében ennek a közelében sincs el lassan senki vagy egyáltalán senki Nincs. E, hogy mennyi független kattintás van politikai cikkekre a vezető portálokra én nem tudom ott van időnként több, de hát tudok, ingyenes tartalmak úgyhogy ez egy nagy kihívás én pokolján neki nekik őszintén szólva e, és nagyon idrat is, én szeretném hogyha a dolog az működne azért is e, szeretném én is olvasni nem tudom, hát nagyon Neked persze. az ő személye garancia, vagy egyszerűen arra gondolsz, hogy szükség van valamire, vagy pontosan tudod azt, hogy ez a 10 forint kárba vésze, vagy sem? A személye is, amit ő azért alapvetően az indexnél csinál, minden fajta nyilván, hogy mondjam, időként nekem sem tetszett minden, de hát ez a normális, nem vagy mi a csodának jön, hogy nekem bár minden tetszen. De alapvetően azt gondolom, hogy a vállalkozás célja maga a végnő tiszteletre méltó és hát ő ennek nem, nem biztos, hogy nem tudod, azt mondom, akár társadalmi kísérletnek is jó. Van-e 30 ezer olyan ember Magyarországon? Kicsit közeledjen a telefonozben nagyon távolról hallott szódik a hangot, Gyurcsár Ferenc. Van-e 30 ezer olyan ember Magyarországon, akinek ez megért 10 forintot? Azt kell, hogy neked mondjam, hogy ez a mondatod ez egy tökéletes mondat volt, annak idején az én barátnőm Honpola Krisztina, amikor október talán 9-én, most hirtelen 8-en vagy 9-én befejezte földi pályafutását a Népszabadság, akkor utána még a petőjékkel együtt úgy gondolták néhány hétig, hogy ez valójában egy kísérlet. Tehát, hogy valójában ez csak egy vicc, most valaki felülről őket nézi, hogy ők hogyan viselkednek, és hogyan viselkednek a közelében lévő tárgyak és emberek, és ezt egyszer majd megírja valaki, aztán x idő múlva, egy-hét, két-hét, három hét azt mondja, hogy vége, mindenki vissza mehet dolgozni. Valami sokta nekik, hogy ez nem valószínű, de egész egyszerűen abban a felbojdulásban, amiben léteztek, ezt így élték meg, vagy ő konkrétan így élte meg. Hát meg akarta hinni, nyilván egy nagyon jó szándékú is, hogyha nem alaksz, azt mondom, hogy Navi, igen, Feri, de azért de is, is ragyogó az, amit te mondtál, és a második emeleten vagyunk, és a harmadik emeleten aztán hagylak szabadabban érvényesülni. Én most ugyanígy vagyok a magyarországi belpolitikai élettel. Hogy én azt gondolom, hogy ez hogy egy, egy kísérlet. Nem, nem, nem. Hogy ez egy kísérlet. És hogy előbb-utóbb azt mondja valaki, de most már inkább előbb, mint utóbb, hogy fiala, oké, okay, rendben van, eh, ahogy annak idején apukám mondta, most játszunk vagy hülyeskedünk, a hülyeskedés abba hagyunk és visszatérünk a játékhoz, és ha most erre azt mondod megint, amit a nőmre mondtál, hogy kicsit naiv feltételezés, akkor azt gondolom, hogy igazad van, ugyanakkor mégis milyen elgondolkod, amikor napin nap ideülök a mikrofonhoz, hogy ebben van valami képtelenség. Tehát néztem tennap a bizottság ülését a Bárándival, a Budai Na. Gyulával, a Darákkal, a Handó Tündével, és konkrétan <tört> azt gondoltam, hogy ezt az eszenyi rendezte, ez egy végszínház előadás amatőrökkel, de rövidesen meg fogják mondani, hogy ez, ez, ez csak a képzeletjátéka volt, ilyen nincs. És nincsen olyan, hogy a Soros tesz egy nagyon részletes feltáró nyilatkozatot a megy, de pontról. De a Soros a is, rá, is csak a... egy színjáték, tehát Amit az se igaz. Színjáték. Őt is az de szerint van még egy nagyobb hatalomsorosnál. Nem, egy de hogy ez az, az tévedünk, egész... 20 ebben... os talajra tévedünk. Ez nem, mert ezek után még. Nem, de hogy ez az egész így, ahogy van képtelenség. Hát sajnos nem. De figyelj, tegnap beszélgettem az első Simonnal, és kérdeztem tőle, hogy az hogy létezik. Tőlem tudta meg, hogy a főváros Tarlós István kitüntette pro-urbe díjal a Nemzeti Kulturális Alap alelnökét, aki nem mellesleg a Fővárosi Operett Színház igazgatója. Most. Most. És akkor azt kérdezte tőlem az első, hogy én most hülyeskedek ebben nem tud, mi jóval vagyunk, tehát a sejthette, hogy nem, tehát nem akarom átverni. nyelni nem tudott. Igen, igen. Én nem vagyok nem, nem képes minden kommentálni. Nem, de hogy ez mind ennek a, ennek az, ennek a népszabadság, ennek a politis.hu. Vagy hogyan van az, hogy Tarlós Istvántól megkérdezik, hogy menesztik-e az eszenyit azt követően, hogy a bors ezt felvetette, amire Tarlós István teljes léleknyugalommal azt válaszolja, hogy ha eddig eszébe is jutott azt, hogy meneszem, most, hogy ez az ús, ezek az után nem. És úgy arra gondolok, hogy ha a világ így működik, és nem tudom befejezni ezt a mondatot és én azt látom, hogy az emberek az alkalmazkodó képességüket illetően ami úgy tűnik, hogy végtelen mindent, ad. nem azt mondom, hogy tudomásról veszik, mert ez nem igaz de alkalmazkodnak hozzá <coughs> ez a normális mert ez van hogy hogy alkalmazkodó, túl akarsz kérni, parancs, részít, meg nem igaz, amit mondasz, mert hát emellett meg pokoli sok ember van aki meg nem alkalmazkodik és engedi, hogy megtörjék Engedi, hogy is az, az alkalmazkodás pályáját. része? Nem, az, az, az, az a konfliktus vállalása, is, és az udatosan vállalat, akár különállás is. Nem, nem, nem hogy, hogy ez a jellemző, én ezt meg természetesen gondolom Magyarországon. Ez kibekkelni tanultunk meg, alámerülni, ahogy mondta hogy anta József miniszterelnök. Sok mindent túléltünk, ezt is túl fogjuk élni, csak a kérdés, hogy milyen. Én, nem szóval szeretnék, nem én, én tényleg nem szeretnék patetikus lenni, de abban, amiben élek, abban gyakorlatilag, én New Yorkban voltam, úgyhogy lementem az utcára, nyár volt, és kb. kettő perc múlva visszamentem volna zuhanyozni, aztán rájöttem, hogy így soha se fogok eljutni sehova se, mert egyfajtában vissza fogok menni zuhanyozni, mert egy olyan hűség volt és olyan pára. Az a ezt nem tudom, most nem akarok, tehát nem akarok hangzatos mondatokat mondani, de a példák sorozatát mondhatnám, de egyik, ezek minőségileg nem nagyon különböznek egymástól, mert nyilvánvaló, hogy a Baltás gyilkos kiadása nem összeegyeztethető most a tau pénzekkel, kapcsolatos küzdelmekkel, de az egészben van valami, ami zuhany után kiállt. És ő is fog az zuhany, szóval, ugye ezt az megbeszéltük, jönni fog, az a kérdés, hogy a ah, mikor kettő, mennyire lesz hideg, vagy mennyire lesz? Jó, de én Nem. azt sem gondoltam, hogy valaha ilyen mennyiségű szenny lesz rajtam. Én sem. És akkor nézek a... különböző véleményműsorokat, és arról beszélgetnek, hogy a vízszerelő hogyan viszonyul a zuhany Miközben önti el a szenny a fürdőszobát. Amire persze van valaki, aki azt mondja, hogy tévedsz, ez egyáltalán nem szenny, tehát nincs is szükség visszerelőre. És akkor az ember eljut a kognitív diszonanciának arra a szintjére, hogy Jézus Mária lehetséges, hogy én tévedek, nincs is szenny. Most ilyen még nem volt. Hál' Istennek ezügyben a józan ítélő képességem még nem csalt meg, de azért a határára már eljutottam. Nem tudom, ismerd a kerekgyártó István írót. Hogy ne ismerném? Ismernéd. Rückverts vagyok, egyébként. Én őt nagyon-nagyon régóta ismerem, és ma reggel, én hajnali kelő vagyok, és akkor a leveleket nézek a Facebookot mindenkinek, és beleakadtam egy friss Facebook postjára, Nagyon rövid nem foglak vele Azt mondja, hogy Kossuth Rádiónak van éjszakai, mindig egy 4 óra ütköző vagy valami hasonló címben. Igen, ez a Hagyományosan úgy állt föl, hogy van egy alapvetően mediáló riporter, és két ember vitatkozik, egyik az egyik állásponton, másik az állásponton is. akkor hallgatta, gondolom, hogy előtte lévő percekben az éppen aktuális adást, ahol sorosról volt szó, és hárman ütötték, verték a sorost, ahogyan csak érték. És úgy, így a Pista, aki egy ilyen decennyes ember, nem tudom, hogy a ismerik az ő regényeit, egy végtelenül kultúrák normális, én kerékgyártó ügyben nem vagyok ennyire pozitívan elfogult. Nem. Én annak idején megismerkedtem vele még a vagyonregény megjelenése Aha. kapcsán, és én az ő morális fölényét, ahogy azt akkor megírta, azon bizonyos üzlethálózat tulajdonosaként, ahol azért Igen. ő is megszerezte azt az első milliót, valamint az ORTT-ben elfoglalt hmm. szerepe által, mi már rögtön a vagyonregény megjelenésekor konfliktusba kerültünk, ráadásul én megláttam benne azt a kék aki szeretett volna Na, ezt követően az irodalomhoz eljutni leguta, leginkább závad a pál jó voltából, ami egyébként neki többé-kevésbé sikerült is, és ennek én szívből örülök, de én nem vagyok olyan odara... Ez egyébként mindazt, amit elmondtál, semmilyen vonatkozásba nem vonja a kétségbe, csak a körítésből szerettem volna valamit lefabrikálni. Jó, de most van, nem én hallottam a ugyanilyen a műsort. műsort, figyelj, én okay. itt a bármilyen hihetetlen, ebben a mai reggeli rádió műsorban te vagy már a második, aki erre a rádioműsorra utal. Itt, Tegnap ilyen? pedig én utaltam egy, a Mesterházival beszélgetve, egy olyan rádioműsorra, ahol talán halál Zsuzsa, egyebek közt Galló Bélával, aki valamikor úgy a baloldalt erősítette, azt hiszem. Opszor, nekem találkozó volt. Uh, Hát akkor azóta eltanástalanodott. Azt hiszem, azt hiszem. Na, de befejezem azt, mondja, hogy azt kívja a pista, mi lenne, hogyha mostanatok ezzel ezt a műsort, hogyan nyaljunk hárman egy seggek szívvel <gül> Ami, hát hogy mondjam, nevet egy szalonképes. Jó, csak Feri, az a helyzet, hogy a Kostot nem, nem, le... nem ez az egyetlen műsor, ami ilyen. Tehát én, aki ugye mégiscsak riporter vagyok, úgy mindig csodáltam azokat a rádió műsorvezetőket, akik Orbán Viktorral beszélgetnek, mert hogy soha egy olyan kérdés, vagy nem soha, de az esetek zömében nem tesznek föl, amit egyébként kikívánkozik az emberből, én sose értettem meg, és ezzel nem tudtam napirendre térni a fölött. Ez teljesen abnormális. Vagy legalábbis egy de, de ez teljesen abnormális, és ebből a szempontból én sose fogom elfelejteni a Szénásit, aki valamikor 98 és 2000 között hiszen akkor dolgoztam még a Magyar Rádióban, mentek a Szente, a Györfi és a Szénási. És én hallottam a beszélgetésüket, ett, ugyanoda mentünk, csak le voltam tőlük maradva, és mondta a Szénási valaminek kapcsán, a Fidesz akkori első kormányzása idején, hogy ő hajjal, mint roppannak a gerincek. Soha nem fogom elfelejteni ezt a mondatat. Na, és azóta egy folytabb lesz egy folytabb Kicsit visszam, és... Igen. Apám, amikor megbetegedett, azt mondta, hogy ő egy megrecsent ág, én e soha nem fogom elfelejteni. Van az értelmiségnek egy olyan gerinctörése, amit már nem tud túlélni független attól, hogy abba nem kell se szellemileg, se testének belehalnia. Ezért vagyok kegyetlen, és ezért mondtam a kerékgyártóra is azt, amit mondtam. Mindazt a gyászmunkát, amit a különböző dolgain kapcsán előéletünk, tehát ez nem lehet egy, egy, egy, egy irodalmi művel, vagy látszólag irodalmi művel feloldani, bár mindannyian gyarlók vagyunk, és kísérletet teszünk rá. Nem látom azt az erőt, amely jelenleg a gonosz legyőzni, függetlenül attól, hogy a Fidesz nem gondolom gonosznak, de azt gondolom, amit egyszer Orbán Viktor cinikusan, de saját magára értve is mondott, hogy mindenki küzdködje meg a saját démonaival, én nem hiszem azt, hogy a Fidesznek nincsenek démonjai. Én meg hiszem, és azt is hiszem, hogy nem a Fidesz támogatóiról, nem a Fidesz elitkéről, hogy gonoszak. egyszerűen pontosan tudják, hogy végtelen amorálisak, hogy loptak hogy ellopják az országot, ennek mindenfajta tisztességes hagyományát orszak. De hát ilyen van időnként. Tehát nem a történetben messze nem az első, harmadik viháttal találkozunk Orbán-vittól személyében. Elnézést, de... hogy ezt kérdezem tőled, de most ezt kívánkozik ki belőlem. Kádár János gonosz volt? Nem. Furamódon módon azt gondolom, hogy nem látod. Vissza a telefonhoz felé. Itt vagyok, itt vagyok. De most megint más. Most, most lehet hallani. Fülemnél van a telefon. Ja. Fülemné van. A fura módon lehet, hogy sok vitát kiváltok. Abban az értelemben, ahogy a nórvára használom, nem. Tudik, Kádár azonos volt. Szerintem egy e, e, hazugnak bizonyult eszmét e, e, e, bűnös módon szolgált. Nézd, Feri, azért te nem tudok szabadulni attól, amit te mondtál, mert nekem van egy olyan ismerettségem, amit most nem fogok feltárni, tehát soha büdös életben, aki egyszer azt mondta pontosan Orbán Viktorra, amit te, és én ettől a mondattól soha a büdös életben nem tudtam szabadulni, és a mondatot itt már nem folytatom, mert semmilyen vonatkozásban nem szeretném azt, hogyha az illetőre rá lehetne ismerni, okay. de bennem ugye az volt a kérdés, ugye az én nőm az úgy jó, ahogy csak valaki jó tud lenni, már közel valami máshoz. Hát nem is érdemled, meg nyilván valami. Valószínűleg, igen. Egyszer volt egy olyan gyerekfilm, amiben egy gonosz fiú volt, talán ez is volt a címe, mert egyébként ugye a gyerekfilmek is abból adódnak, hogy gonosz gyerek nem létezik. Azt kérdezem tőled, hogy a gonoszság tartóson hogyan tud tort ülni, miközben persze röviden lezárhatod, és azt mondod, hogy így. Tehát én magamban a jobb és a rosszabb párhoz permanensen küzdelmet vívok, és igyekszem a jót előbb-utóbb érvényre juttatni, egyfolytában küzdök magammal, és ezt adott esetben unalmasan, kevésbé unalmasan mások elé is tárom. De ez a rendszer, ha gonosz, vagy egy gonosz ember vezeti, annak a gonossága hogyan tud kormányzó erővé válni? Azért vagyok bizonyos a helyzetben, mert jó felé folytatod a kérdésedet, hogy a második világháború után nem függetlenül a, holok a holokausztól, sőt, leginkább éppen azért, a társadalompszichológia valami hatalmas nagy fejlődést sem ment keresztül, és egy fantastikus kísérli tudomány lett belőle. És kísérletek sokaságából tudjuk, hogy a negatív érzelmek, mint a félelem, a gyűlölet, a féltékenység intenzitása és bizonyos értelemben, bizonyos, a, a csoport összetartó ereje nagy, nagyságrendekkel nagyobb, mint a pozitív érzelmeké. Mozgósít. E, és miután te mondtad, ja, szerintem a 20 ebben a, a dologban, vagy a e, kulcs szöveget, hogy jó és rossz, ott van mindannyiunkban, az egy döntés kérdése. Hogy a közösséget, a közösség takiban ott, ott élő félelemre játszva a -e meg és tartok együtt nagyon tudatosan, és hazudok, harmadszor mondom, hogy Lássoros és meg lehet szervezni politikai értelemben egy időpontig sikeresen, vagy a közösség tagjában lévő jóra építen az együttműködést. Orbán eldöntöttem, től megtanulta béke poraira, és habodás nélkül használja célkúz önző, alávaló gonosz módon. Hát nem az a baj, hogy van vitánk egyik vagy másik kérdében a politikában, a tervészetes. Az a baj, hogyha valaki egy vitában elfoglalt, pozícióját, kifejezetten az általa vezeti, kívános vezetett közösség hát hogy mondjam, lelkének rosszabbé felé építi meg. És ez történik. Van az ember. Halló. Gondolkodom. Ugye itt van előttem a HVG címlapja, ami hosszú idő után megint nagyot alkotott a HVG. Ennek nem lesz akkor vége. Hát ő nem lesz jó. Nem, de hát... Lesz, valaminek nem. meg kéne ütnie, de nem a szó fizikai értelmében, hiszen az ember arról Tolstojt kéne olvasni, vagy Dostoyevskét. Én Tolstojt olvasok, a nőm -t. -t. Igen. Um, Mert hogy a jó azért elő tud jönni, csak valaminek történnie kell az emberrel, ami egyébként nem kell, hogy fontos dolog legyen, fontos talán dolog is elő tudja hozni. Én azon csodálkozom, hogy ez ilyen mértékben tud működni miközben egyébként egy családot is képez, eh, anélkül, hogy megint konkrétumot mondjak, eh, valamelyik együttműködésemben engem támadás ért, vagy valaki támadásnak fogta föl az én megbízóim közül, és mint egy családtaggal foglalkoztak velem, akit már egy együttműködés kapcsán nehogy bántódás érjen, és teljes döbbenettel éltem ezt meg, miközben én a Fideszhez ebben az, ezen az értemben sose tartoztam, és amilyen óvást és szeretetet egyébként a hozzám közel álló SDS-től és távolabb álló msp től soha a büdös életben nem kaptam, zavarba is jöttem tőle kellőképpen. Hát hogyne? Hát, természetesen a anti antiszemitizmus időszakában is mindig megvoltak a saját Igen, de tudod, jó, jól, hát jó, az... Igen, de ez nem, igen, de ez magával, tehát, tehát, tehát hogy ez, egy, ez ennél szegmentáltabb. Nem, nem, utálom a cigányokat, de van egy kitűnő jó cigány barátom, és ezzel feloldom hm. magamat, a rassztimusnak a vágya alól. Persze, hát, üllöm is pusztítom az Európai Magyar jogállamot és demokráciát. Tehát névétek, ott van nekem a fiala, hát aki nincsen velünk. De mitől a rendes ember az, megtámadtátok hát meg is védem. lám, lám hát én nem vagyok le a rohadék nem igaz, hogy Magyarországon nincs egy normalitás, hát itt, itt értem meg... Itt az értem. Azt mondd meg nekem, nekem vannak ö, olyan ö, magasbeosztású Fidesz politikus hallgatóim, akik mindig berzenkednek téged hallgatva, most az egyik azt írta, hogy eddig bírta és feladta. Tehát hogy, tehát ez olyan, minthogyha valami klórgáz lenne. Tehát a klórgáz egy bizonyos koncentrációban büdös és szúrószagú, egy bizonyos koncentrációban az embert menekülésre készteti, egy bizonyos koncentrációban pedig jobb, ha jön a mentő, mert az ember egyébként meghal. Hallgat téged valaki, aki veled nincs egy platformon, duzzog, didedem, daradam, daradam, ezt csak küld egy üzeretet, fiala feladtam, kikapcsoltam. Na, no, hát fajrá. Hát most de, hogyan? Hát, de most hát, hát, a, a barát, saját gon... de várjad, de a saj... abban a képes beszédben, amiben mi beszélünk, valójában a jó és a rossz küzdelmében azt mondja, hogy belül ez nem a jót hozta elő, hanem azt, hogy te hazudsz, és ezáltal próbálod befolyásolni a népet, miközben <hül> ő a jó. Tehát, hogy mit él meg egy ilyen ember ilyenkor? Amit persze megkérdezhetek majd tőle, csak ugye neked ebben nagy e, tapasztalatod van, hiszen e, van egy irritált közeg, amely kénytelen együtt élni, mert hogy egy országban vagytok. Hát hajrá azt tudom nekik mondani, nem vagyok én de te, de te nem vagy pszichiáter, de őket is meg kell, hogy szerezd ahhoz, hogy itt vállalkozást adjam. hogy akarok megszerezni. Azt a, két, mi, azt a kétmillió embert, aki ma a függ eszre szavaz, nem aztán nem akarod megszerezni? Az, az, az én célom csak az, hogy engedjen őket itt, Tehát velük ellentétben én nem akarom, hogy ők ne érezzék magukat itthon, de őszintén soha ezt a sincsen azt remélni, hogy a végén majd mindenki velem egyet fog érteni. Nem az, hogy egyet fog érteni, hanem hogy nem fogja benned látni az ördögöt. De mire láthatnál? Mire láthatnál? A dugulás után... elhárítóra végül is lehet úgy nézni, hogy az bántja a csöveket. Bárhogyan lehet nézni. Szóval nézd, különösen azok után, ami én átmentem, és ami rám rakód, ott vagy rám rakták, az alapján nekem reményem sincs abban, hogy el fog jönni az a pillanat, amikor az országban kivételnék, azt fogják gondolni, hogy jó, jó, lehet, hogy említek egy egy, egy gyógyságyal, tehát alapvetően egy normális pasi, azt fogják gondolni. Jó, de aki most de kikapcsolta a... ezt a rádiót, vagy nem hallgat téged, az párhuzamosan azt is gondolja, vajon, hogy amit Budai Gyula mondott a bírókról, hogy mind komcs, avval egyetért. Egy é, pina, a türelmet kérek, Váljon. Még egyszer, egyszer. Ugye azt kérdeztem, hogy ő akkor azzal egyetért, amit Budai Gyula tegnap a bizottsági meghallgatása mondott, hogy minden bíró. Nem, de magasabb célt szolgál. Budai Gyula magasabb célt szolgál, és hát a cél szentesít az eszközt, ezért persze szigorú véve nincsen igazad, de nagy történelmi küzdelemben ezek elférvek. Oké, okay, a gonoszság hosszú ideig hat. Mitől, lesz, mitől lehet demokratizálni? Hát, hogy van olyan pont, amikor az alapvető emberi igényeket nem képes teljesíteni. Ne de Feri, jobban. már hányóta gondoljuk azt, hogy ezt már nem, ezt már nem, ez már nem, és no. mégis igen? Aztán valószínűleg érdemes ezt fogjuk gondolni, és azon dolgozunk, hogy ilyen, hogy be az a bizalom. Te úgy gondolod, hogy a demagnetizáláshoz jó utat választotta? Hát én, ha nem így gondolnám, akkor nem ezt én Értem, de attól még évekkel később mondhatnád azt, hogy ezt az egész konglomerátumot máshonnan kellett volna megközelíteni? Abszolút. Ha persze. Gondolhatnám így, és hogy... Mert kicsit olyan most ez a Fidesz, mint, a, mint ez a, ez a kisvasút. tehát minél jobban támadják, annál sikeresebb. Tehát most kicsit olyanok vagyunk a választás előtt, hogy még egy nem, kicsit az ellenzék tovább támadja, és a végén 6-5-del fog nyerni. Nem, nem, nem ezt gondolom. Azt gondolom, hogy a Fidesznek 2010-ben volt 54%-a, a 14 ben 45%-a, most neki 35%. Ezt gondolom. Nem így van. Jó, de hogyha a maradék fragmentálódik, akkor ez a 35... De, de, de, de jó, de ez egy másik kérdés. Tehát Én az előző megérdést próbáltam meg a magam módja szerint, hogy nem így van egyre erősebb, egyre gyengébb a Fidesz. Az, hogy közben a vele szemben álló oldal valóban fragmentálódott, az a Fidesztől sok tekintetben független helyzet. És ez a fragment... Én nem zárom ki, hogy egy 35%-os Fidesz is tud győzni, de épp a Fidesz által választott választási törvény alapján akár igen, nagyot is tud beszíteni. Ez a, ez. a két oldal egyébként ezt a gonoszságot, ezt vajon így éri meg? Hát nézd, miután a Fidesz uh, alaptörvénybe foglalta a bal történelmi gonoszságát, ez itt azt gondolom, hogy ők valójában ezt így élik meg. A Fidesz úgy éli meg, hogy én 2006-ban szemeket lövettem ki. És dacára annak, hogy ezt soha nem volt képes bizonyítani, nem is történt, egészen biztosan százezrek lehetnek, akik tovább is ezt gondolják. A Gyurcsány egy ember aki átlatott az embereket, lővetett. De én ezzel tudok együtt élni, hogy ezt gondolja. Mert az én tükrömet nem ők tartják, hanem én tartom saját kezemben. Függetlenül attól, hogy azokat az eseményeket egyszer még érdemes lenne az akkori közszereplőkkel átbeszéltetni. Nem. E, ebben perek sokasága volt. Lényegében majdnem mindent tudunk e, egy dolgot nem tudunk teljes bizonyossággal, csak erősen sejtjük, hogy ennek a mozgató rugója a Fidesz legfelső vezetésében Jó, mondjuk, volt. Akkor mégse tudunk mindent. De ezt nem azt mondom, hogy egyébként majdnem mindent tudunk. Azt pedig nem hiszem, hogy bárkor is, bármikor is jönni fog egy Fidesz vezető, és mondja, hogy igen, pontosan tudom. Jó, csak akkor azt le kell tudni leplezni valamilyen mértékben, és akkor a vendégnek átadom a teretén pedig elköszönök tőled, és egy hét múlva folytatjuk. Így leszünk. Köszönöm szépen. Viszal. Önök Gyurcsány Ferencet hallották. Kis szünet, aztán rövid időre visszajövök, annak függvényéből, egy igény tartanak-e és ha igen, maradok, ha nem, nem. Filietos buligas busdun, a rokabez simbundán száre. Filietos buligas busdun, a rokabez lekorde u. Filietos buligas busdun, a rokabez simbundán száre. Filietos buligas busdun, a rokabez lekorde u. Én a nem buregas, buregas, buregas lesz kime a nem buregas, buregas, Puregas puregas las campean en puregas puregas puregas me sem bloquee dormices un diercoluchulbus peso me sem bloquee me sem bloquee la vez de blo me sem bloquee dormices wundercoluchulbus peso me sem que dormices me sem bloquee la vez de purean en puregas puregas puregas las campean en puregas puregas puregas luchurean en puregas puregas puregas en lesz Ma a 2017 november 22-e van és pontos idő 9 óra van 27-én hétfőn Este fél 8 óra, nagyon messzire jött ember lesz a hallgatókkal akik ott már nem hallgatók lesznek mert beszélni is fognak Bakáccsal, Filipovval, Önökkel is velem tehát 27. este fél-nyolc óra szokott időpontban Erzsébet tér Aquarium Klub volt lokál Ez a, 20? a belépés díjtalan hát a mai műsor első órája és a második órája nehezen egybe vethető én ebben nem is teszek bátortalan kísérletet hallgatom, ha van mit, ha pedig nincs mit akkor elköszönök 0614890999 és 0636771161 Alig alig alig alig We're too busy singing. és 0367 először. 01489 099 és 0367 16 másodszor 9 0 egy, és nullat, egy, hat egy én elkezdek rámolni. Amikor azt mondom, hogy döröl.fialajanaskuka.gmail.com, onnantól kezdve telefonálhatnak, de élő ember itt ebben a műsorban már nem fog rá reagálni. <köhem> öregöt. Én szívesen hallgatnám tovább bármiről. Én ezt értem, de ebből a szempontból én bármiről sajnos nem megy. 061 48 Hozott anyagból dolgozom. Még eltart egy ideig a rámolás, úgyhogy még van esély, hogy valami befut, de nem fűzök hozzá különösebben. Nagy reményt küldök üzeneteket mindazoknak, akik holnap lesznek műsorban. Get semes lesz. Hát befejeztem. Sajnálom szívesen beszélgettem volna önökkel, de ha nincs rá igény, akkor tudomásra veszem. pont, fiala Jó reggelt. Jó reggelt. kívánok, Fiala úr. Köszönöm. Én tegnap akartam egy pár szót beszélni önnel, mi, nem tudom, mert hát visszatérhetünk a tegnapi témára. Mi volt tegnap a téma? Hát, a Spinoza ház. Igen. Hát én azért temat este megnéztem a évén azt a filulát, amit föltettek erről a beszélgetésről. És... Ha más értékre is volt ennek a beszélgetésnek, de az, hogy a két eléggé szemben álló oldal egyetlen összeült... Mi az, hogy két szemben álló oldal? Ki a két? Ki, az? ki a másik oldal? Hát úgy értem, hogy a jobbik és a... És a ki? És az a közeg, a, a, a budapesti liberális értelmiség képviselői, akkor mondjam így. De tudja, tudj, hogy én nem tudok mit kezdeni. A, a jobboldali liberál, tehát érti az egyikről tudjuk, hogy kicsoda, a másikről pedig szint kellene vallania, hiszen maga Sándor Anna mondta, hogy fogalma nincs, hogy kik voltak ott, bár úgy tűnt, hogy zömében az a közeg, akik korábban voltak. De hát ez a korábbi közeg ma e, jobbik ellenes volt, holnap pedig jobbik szimpatizáns. Mit tudok én ezzel kezdeni? Uh -huh. e, csak azt akartam mondani, hogy. És közben ugye a Mesterházjától pedig hát eleve utasította, hogy a jobbikkal bármilyen kapcsolatba kerüljenek a választások során. Tehát az a helyzet, hogy akkor viszont elbukták ezt a választást Mester rádió Attilájék Tehát az aki Ön most itt úgy ugrált témáról témára az, <gül> hogy az ember egyébként hogyan viszonyul a jobbikhoz az <gül> nem lehet egyben a része annak, hogy hogyan viszonyul a 2018-as választáshoz Ön <gül> olyan dolgokat bugrálod. köt össze ami zárlatot okoz Igen, lehet, hogy ura bugrálod, de, ö... hát Nem ugra bugrált, mert valamit akar mondani, de nem azt mondja azt akarom mondani, hogy úgy érzem, hogy ez a ellenzék nem is akar választást nyerni. De azt meg, hogy amikor én az N1 televízióban voltam, az olyan mértékben nem érdekelte önöket, annyira sporadikus volt az ezzel kapcsolatos megjegyzés, hogy ez a magam is meglepődtem. Uh -huh. Hozzátéve, hogy az az alapállás, ahogy ott Rangos Katalin ült ö, a vonával, az engem egy pillanatig nem jellemzett. Uh -huh. hozzátéve, hogy Rangos Katalin ezért pénzt kapott én pedig a jobbiktól egy fillérten fogadta Értem. mert szerintem nem érti mert szerintem két malomba nevezünk értem. csak azt akartam ebből kihozni ki ami nem nagyon sikerült ezek szerint, hogy úgy érzem, hogy uh, nem akar az ellenzék választást nyerni jövőre vagy azt, gondol, vagy azt gondol, hogy az a technikai koalíció, amit ezzel kapcsolatban el lehet képzelni, az nem fog működni nem fog működni. Igen, nem fog működni, és azért nem fog működni, mert nem. De elnéz, már. elnézés, hogyha ön a hajdan volt szerelmével találkozik, és én vagyok az ön felesége, és mi nem régen történt a szakítás, én nem joggal feltételezem az, hogy ott valami más is fog történni. Hát igen, persze, én értem. De a Fidesz erre épít, hogy ne A Fidesz nem éppen... erre épít. Ön épít erre, és uh -huh. nagyon sokan építenek még olyan dologra, aminek ehhez semmi köze nincs, hiszen ezt a választást egyébként a Jobbiktól teljesen függetlenül meg lehetne nyerni. Az, hogy ma mi alapján lesz valaki Jobbik szimpatizás, azt én azért nem tudom, mert ebben a műsorban az elmúlt időben nem telefonál be senki, se aki Jobbik szimpatizás. Mint ahogy én se kérdeztem egyébként az elmúlt időben az hogy ki kire szavaz, de tegnap vagy tegnap előtt ezt felvetettem, és ha valaki egyébként ez megnyilvánul, én azt szívesen veszem, de akkor az legyen őszintén, és ne legyen ilyen az a, a jobb kezével, a feje fölött, a balválát megfogó gondolatmenet, mint ami most itt elkezdődött, és most már véget is ért. Persze a tévedés kockázatát fenntartom. 061-489-099-9 és 063677 9 óra 10 perc és 20 másodperc van, 9 óra 12-ig várok, mert az pont 12-912, és addig nem fut be telefon, akkor elköszönöm. Azt ugye mondtam, hogy 27-én nagyon messzire jött ember, este fél nyolctól, most pedig elmondom még egyszer a telefonszámot, 0614890999 és 0636771161. Ja, még a marasztalásra 70 másodperc. Nagyon sokszor előfordult ilyenkor korábban, hogy egyáltalán akartam nézni, hogy vannak két emberek is az elmúlt időben, is pillanatok alatt összeszedtem 10-15 telefont. Én most szendékosan nem teszem ezt. Hogyha önök nem akarnak megnyilvánulni, de kiderült, hogy van hallgatóság, hogy korábival megfelelő nagyságú, vagy kisebb, és most köszömbös. Természetesen szeretném, ha ugyanannyi lenne, vagy még több, ez valószínűleg nincs így. De nem fogom nagyon mértében kapacitálni önöket, akik pedig mindenféle álmagyarázatokkal vannak, hogy miért nem telefonálnak, egy dolog miatt nem telefonálnak, mert nem akarnak telefonálni. Van akarnak, van önben nem. Most nem akarnak. Ennyi. Van még öt másodperc. Jöhet szálldám, dörö.fi alajános kukac gmail.com. Viszont halásra. És az előbb felejtem el Az emlék meg mint a láz Néha elé egy futó tekintet Néha tövén bekapja se jó Egy fekete unja és sürget Egy vörös túl odaadó Van úgy, hogy egyik se kell Van úgy, hogy öt se elég de a hívoms a vágy nem jön el, ver a könyv, akár a lép. A nap is megolvad szememben Ajkamat mosoly feszíti fel És érzések cikáznak bennem Meg annyi csalók a jel Jaj, nincs hová bújni komák Ha jöv a útak szerelem Mi fog minket át A remény abba sejtelem hogy édes leszel a végzet, Uraim, barátaim Azt tudják csak is a nők Egyszerre vágy és rémámaim the down, take a tip from the together get on FM98, a független rádió. kezdem el, mindig így kezdem el, nekem nem számít, engem nem érdekel a sok állok a fürdőszobában és várom tovább amit mindig vártam hogy ne kelljen felkelni nyolckor már és a vidéki srác majd csodát csinál de ez nem jó így mindjárt harminc vagyok és még mindig csak száblák és táblázatok Rövid hétvégék, hosszú hétköznapok Ez az utolsó évem, hogy megint úgy érzem Hogy nem történt előre lépés De jövőre minden más lesz Így el el, nem számít, minket nem érdekel a sok állunk a szobában és várjuk tovább ma mit általában hogy szeresse egy formát és mehessen berúgni munka után de ez nem jó, így mindig elfáradunk és a szombatra ha ráment a vasárnapunk, idő Az utolsó évünk Amit megint úgy végzünk Aki nem történt előre nézés De jövőre minden más lesz Örök a civil rádiót hallják.